Paul Lovic bosszút forra. Miközben Jane és Tarzan a hajó fedézetén sétálva részletesen beszámoltak egymásnak kalandjaikról, amelyen keresztül mentek, azóta, hogy londoni lakásukban elváltak egymástól, folyóparti rejtek helyéről valaki haragos tekintettel figyelte őket. A fickó agyában csak úgy kergették egymást a gondolatok arról, hogyan akadályozhatná az angol lord és felesége menekülését, hiszen amíg él Alexander Pavlovich, nem felejt, és a hajdani ellenség nem érezheti magát teljes biztonságban bosszújától. Egyik tervet a másik után szőtte, majd dobtasútban, mint kivihetetlen, vagy mint alkalmatlan arra, hogy általa méltóképpen torolja meg a sérelmeit. Rokov helyettesének bűnös lelkében annyira feje állt a világrendje, hogy nem volt képes felfogni, mi is a tényleges igazság a majomemberrel való összetűzések dolgában. És nem látta be, hogy a hiba nem az angol lordban, hanem mindig is benne és cinkosában volt. És miközben egymás után vetett el újabb meg újabb elképzeléseit, Paulovics minden alkalommal ugyanarra a következtetésre jutott. Semmihez sem kezdhetett mindaddig, amíg ő a parton, a gyűlölt személy pedig az Ugambi közepén tartózkodik. De hogyan jusson el a hajóra a krokodiloktól vizen át? Legközelebb csak a Moszulák falujában találhatott Kenut. Paúlovics egyáltalán nem volt biztosabban, hogy a kinkéd még mindig a folyón horgonyoz, mire ő visszatér, amennyiben rászánja magát, hogy a dzsungelen keresztül elgyalogoljon a távoli faluig, és egy Kenuval jöjjön vissza. Más megoldás azonban nem volt. Így azután Paulovics abban a szilárd hídben, hogy csak is így sikerülhet áldozata közelébe férkőzni, búcsúzóul még fenyegető tekintetet vetett a kinkét fedélzetén beszélgető két alakra, majd hátat fordított a folyónak. Miközben sebesen csörtetett előre a sűrű dzsungelben, elméjét annyira lefoglatta a rögeszméje, a bosszú, hogy szinte el is felejtett félni az őserdő vadvilágától, amely körülvette. Hiába fordult el tőle és hagyta cserben jó szerencséje, éppen gonosz cselszövéseinek egyes következményeként és hiába várt bűnös elméjének legfőbb áldozatává így saját maga, Paulovicsnak még mindig nem nyílt ki a szeme. Még mindig azt képzelte, hogy lelkének üdvét továbbra is a cselszövésben, gonosz tervek kigondolásában találja meg, amelyek pedig már annyiszor okoztak bajt neki és rokovnak, és végül az utóbbinak iszonyatos halált. Miközben lankadatlanul botorkált előre a dzsungelen keresztül a Moszula falu felé, agyában hirtelen olyan terv kristályosodott ki, amely kivihetőbbnek látszott, mint az összes többi, amit idáig kieszelt. Éjszaka fog a kinkéthez evezni, és ha egyszer feljutott a fedélzetre, megkeresi a hajó eredeti legénységének azokat a tagjait, akik túlélték a rettenetes utazás borzalmait, majd a segítségükkel megpróbálja Tarzan és csapata kezéből magához ragadni a hajó fölötti uralmat. A kajütjében van fegyver és lőszer, és az asztal a titkos rekeszében egy pokolgép rejtőzik. Valamikor szinte minden szabad idejét robbanó szerkezetek készítésének szentelte, akkor még fenntartás nélkül élvezte a nihilisták bizalmát hazájában. Ez még azelőtt volt, hogy aranyért és önmaga sértetlenségének fejében feladta őket a petrográdi rendőrségnek. Pavlovics arcán rángás futott végig, amikor eszébe jutott, hogyan olvast a fejére az árulást, egyik valamikori harcos társa még mielőtt a szegény ördög elindult volna, hogy politikai vétkeiért az akasztófa kötelén bűnhődjön. Ám most a pokolgép volt mindebből a fontos. Ha arra rátehetné a kezét, sokra mehetne vele. A kajutasztalban eldugott kis kemény fadobozban elegendő pusztító erő rejtőzött ahhoz, hogy a másodperc tört része alatt megsemmisíthesse minden ellenségét a kinkét fedélzetén. Paulovics már előre megnyalt a szája szélét örömében, és nagyobb iramra nógatta fáradt lábait, nehogy túl későn érkezzék a hajó horgonzó helyére, és ne legyen alkalma véghez vinni elképzelését. Minden azon múlott persze, hogy a kinkért mikor indul útnak. A gazfickó tisztában volt azzal, hogy amíg a nap az égen van, nem tehet semmit. A sötétség leple alatt kell megközelítenie a hajót, mert ha tarzom vagy Lady Greystock észreveszi, nem lesz módja feljutni a fedélzetre. Úgy vélte, hogy az erős szél az oka a késedelemnek, a kinkéd amiatt nem fut ki a tengerre, és gondolta, ha az kitart éjszakáig, akkor a szerencse neki kedvez mert nemigen látszott valószínűnek, hogy a majomember megpróbáljon végighajózni az ugambi kanyargós medrén, míg sötétség honol a víz felszínén, és elrejti a széles folyótorkolatban, hol itt, hol ott előbukkanó homokzájtönyt és számtalan aprószigetet. Jócskán elmúlt már dél, amikor Paolóvics az ugambi mellékfolyójának folyójának partján épült Moszula faluba érkezett. A törzsfőnök gyanakóan és barátságtalanul fogadta, mert mint mindenki más, aki kapcsolatba került rokovval vagy Paulovicsal, ő is, népe is megszenvedte valamilyen módon kapziságukat, kegyetlenségüket, vagy vágyaikat. Amikor Paulovics egy kenut követelt a maga használatára, a törzsfőnök mogorván megtagadta kívánsága teljesítését, és kiutasította a fehér embert a faluból. Dühösen morgó harcosok vették körül, akik, úgy tűnt, alig várják, hogy valami kis ürügyet szolgáltasson, és beledövhessék lándzsáikat. Így aztán a az gazember nem tehetett mást, mint hogy visszakozott. Egy tucat fegyveres férfi kísérte ki a tisztás széléig, és búcsúzóul figyelmeztették, hogy nem erészeljen többé falujuk környékén mutatkozni. Paulovics visszafojtotta a dühét, és beódalgott a dzsungelbe. Amikor a harcosok már nem láthatták, megállt és fülelni kezdett. Hallotta, hogy kíséretének tagjai visszafelé menet, beszélgetnek egymással. Megbizonyosodott róla, hogy nem követik, és aztán a bozóton keresztül furva magát felkészült arra, hogy valamilyen módon szerez egy kenót. Az élete függött attól, hogy feljusson a kinkédre, és a maga oldalára állítsa a hajó legénységének életben maradt tagjait, mert jól tudta, ha itt marad, magára hagyatva az afrikai dzsungel ezernyi veszélye közepette, ahol már a benszülöttek is ellenségesen viselkednek vele szemben, az gyakorlatilag egyelő a halálos ítélettel. A bosszú vágya csak nem ugyanilyen hatékony hajtóerőt jelentett a számára, az is arra sarkalta, hogy a veszélyek ellenére próbálja meg végrehajtani tervét. Ezért aztán Paulovics mindenre elszánta magát, miközben a kis folyó partján nő sűrű bal hasalt, és kimerett szemmel figyelt, nem lát -e valahol egy kisebb fajta kenut, amely egyetlen evezővel is könnyedén irányítható. Nem is kellett sokáig várnia. Hamarosan feltűnt a víz felszínén egy kis, egyszemélyes, moszulamódra kifaragott csónak. Egy kamasz legényke evezett benne ráérősen a falu szélétől a folyó közepe felé. Amikor kiért a fősodrásba, hagyta, hogy a lomha áradat sodorja magával, ő maga pedig lustán elnyúlt kezdetleges csónakja aljába. Nem vette észre a parton rejtőző ellenségét, így aztán boldog nem törődömséggel csurgott lefelé a folyón, míg Paúlovics a dzsungelben húzódó ösvényen néhány lépésre lemaradva követte. Úgy egy mérfölddel a falu alatt a fekete fiatalember újra kezébe vette az evezőt, és a part felé irányította csónakját. Paulovics repesett az örömtől szerencséje láttán, amely a folyónak ugyanarra a partjára vezette a legénykét, amelyiken ő maga tartózkodott, nem pedig a túlsó oldalra, ahol üldözője számára elérhetetlen lett volna. Elrejtőzött a bozótba, annak a helynek a közelében, ahol a kis csónak láthatóan kikötéshez készülődött, a lassú sodrású folyón. A moszula fiú továbbra is ráérős mozdulatokkal hajtotta csónakját egy óriásfa lelógó ágai alá, amelynek, mintha azért hajoltak volna le a víz felszínére, hogy csókkal búcsúztassák a tovatűnő habokat. A sűrű lombok rejtekén ott lapult a gonosz Pavlovics. Kegyetlen, ravasz szemével valósággal rátapadta hőnállított kenura. Gazdájának termetét méregette, miközben elméjében azt fontolgatta, hogy milyen esélyei lehetnek, ha a szükség úgy hozná, hogy önre kell mennie a fekete fiúval. Csak is a szorongató szürkeség kényszeríthette bele Alexander Paulovicot a nyílt küzdelembe. Ám most valóban a szorongató szükség ösztökélte cselekvésre. Még volt ideje, pontosabban épp annyi ideje volt, hogy napszátáig eljusson a kinkédre. Hát ez a bolond ember sohasem akar már elmenni a csónak közeléből. Paulovics idegesen fészkelődött a helyén, valósággal tűkönült. A legényke ásított és nyújtózkodott. Őrjítő alapossággal kezdte el számba venni a tegezében lévő nyilvesszőket, ellenőrizni íját, majd hosszan nézegette az ágyék kötőjébe dugott vadászkés élét. Újra ásított és nyújtózkodott, felpillantott a folyó velé, végül vállat vont és visszafeküdt a kenő aljába, hogy szúnyókájon még egy kicsit, mielőtt nekivág a dzsungernek, a vadnyomát nyomát keresve, amelyet el akart ejteni. Paulovics kisé felemelkedett helyéről, és izmait megfeszítve mereven bámult legyen áldozatára. A fiú laposakat pislogott, majd szempillái végképp lecsukodtak. Melkasa kisvártatva ütemesen kezdett emelkedni és sűjjedni, ahogy álmában mélyeket lélegzett. Ütött a cselekvés órája. A gazember óvatosan közelebb lopódzott. Egy ág megrecsent a súlya alatt, mire az alvó legényke hirtelen megmozdult. Paúlovics előhúzta pisztolyát, és a fekete fiúra szegezte. Egy pillanatra mozdulatlanná dermedt, majd a legényke újra zavartalan, mély álomba zuhant. A férfi közelebb boson. Nem akart lőni, míg fennállt a kockázata annak, hogy nem talál. Hamarosan odaért a moszulához, és fölébe hajult. A pisztoly hideg acélja mint közelebb és közelebb hatolt az alvó fiú melléhez, majd egyenletesen verő szívétől pár hüveiknyire hirtelen megállt. Csak egy apró új mozdulat választott el az örökké valóságtól a gyermeket, akinek barna arcán az ifjúság sugárzott, és még nem pejhező ajka álmában is mosolyra húzódott. Minden azon múlott, hogy Paulovicsban megszólal-e a lelki ismeret. Felemeli-e feddőleg ujját, hogy rámutatva azt mondja, nyomorul gyilkos. De Alexander Paulovicról az ilyesmi nyomtalanul lepergett. Megvető mosoly ült ki szakállal a keretezett ajkára, miközben mutató ujjával meghúzta a pisztolyra vaszát. Hangos is hallatszott. Az alvó fiú szíve fölött kis lyuk jelent meg, Kis kerek nyílás, amely körül a puskaportól feketére pörkölődött a bőr. A legényket este megrándult, félig ülőtartásba emelkedett. Mosolygó ajka rémülten megvonaglott, a csupán egy pillanatig tartó szenvedéstől, amely agyában már nem tudatosult. Aztán az ernyettest holtan hullott vissza abban a sötét mély álomba, amelyből nincs többé ébredés. A gyilkos gyorsan beugrott a csónakba, a meggyilkolt áldozat mellé könyörtelen kezek ragadták meg a halott fiút és emelték fel a csónak peremére. Egy taszítás, egy csobbanás, néhány tovafodrozódó hullám, amelyet egy sötét, a folyó iszapos mélyéről hirtelen felbukkanó test vetett a víz felszínén, és az áhított kenú már is kizárólagos tulajdonát képezte a fehér embernek, aki barbárabb volt, mint az a vadember, akinek kioltotta az életét. Miután eloldozta a kötelet és megragadta az evezőt, Paulovics lázas igyekezettel látott neki a következő feladatnak, a lehető leggyorsabban el akart jutni csónakjával az ugambira. Leszállt már az éjszaka, amikor a vérfoltos csónak orra végre a széles folyamvizét kezdte hasítani. Az egyre növekvő sötétségben Paulovics kitartóan mereztette a szemét abban a hiú reményben, hogy tekintetével hátha áthatolhat a folyóra boruló fekete árnyakon, és elláthat egészen a lehorgonzott kinkédig. Ott ringatódzik-e még a hajó az ugambi hullámain, vagy a majumember végül is meggyőzte magát, hogy nyugodtan kimerészkedhet a lassan csillapodó viharba? Ez a kérdés foglalkoztatta Pavlovicsot, meg még jó néhány egyéb dolog is, amelyek közül a legjobban éppen a jövőjével kapcsolatos kérdések aggasztották, amennyiben bar szerencséjére a kinkéd valóban útnak indult, és itt hagyta őt, kiszolgáltatva a könyörtelen vadon kegyetlen rémségeinek. Mindeközben szakadatlan és teljes erővel evezett a sodrásba. A sötétben úgy tűnt a buzgó nevező Paulovicsnak, mintha csónakja valósággal repülne a vizen, és kezdett egyre inkább meggyőződésévé válni, hogy a hajó eltávozott a helyéről, és hogy csónakjával már rég túljutott azon a ponton, ahol a kinkét korábban horgonzott. Ekkor egy kiugró magaslat mögött, amelyet éppen megkerült Kenújával, egyszer csak hajólámpa pislogó fényét pillantotta meg. Alexander Pavlovics alig tudta visszafojtani a torkából feltörő hangos diadolordítást. A kinkéd nem ment el. Az életben maradás és a bosszú lehetősége végül mégsem csúszott ki a markából. Rögtön abba hagyta az evezést, ahogy megpillantotta maga előtt a reménység felvillanó fénysugarát csendben sodródott kenújával az ugambi piros szürke hullámain, és csak időnként merítette bele óvatosan evezője tollát a vízbe, hogy a hajó felé terelje kezdetleges csónakját. Közelebb érve egyszer csak megpillantotta maga előtt az éjszaka sütétjéből kiváló fekete hajótestet. Egyetlen hang sem hallatszott a gőzös fedélzetéről. Senki sem látta, amikor Paulovics egészen közel sodródott csónakjával a kinkét oldalához, amikor kenujának orra a hajó palánkhoz súrlódott. A felfokozott izgalomtól reszkető férfi jó pár percig mozdulatlanná dermedve figyelt, ám a feje fölött sötétlő nagy testfelől semmilyen hang sem utalta arra, hogy érkezését észrevették volna. Óvatosan továbbment csónakjával, míg az előárbóc merevítő kötelei pontosan föléje kerültek. Éppen elérte őket. Oda erősíteni a kenuját egy-két perc műve volt. Aztán a fickó már is csendesen mászott felfelé. A következő pillanatban puhán leugrott a fedélzet deszkáire. A hajón tanyázó rémséges csapatra gondolva hideg borzongás futott végig a csendben lopakodó gyáva férfi gerincén, de most a saját élete függött a vállalkozás sikerétől. Így képes volt megacélozni a szívét, és vállalni az iszonyú kockázatot, amellyel számolnia kellett. Semmilyen hang vagy egyéb jel nem utalta arra, hogy őr volna a hajó fedélzetén. Paulovic lopva a legénységi kabin felé osod. Csend mindenütt. Felemelte a csapóhajtót, és ahogy lenézett, a kinkéd legénységének egyik tagját pillantotta meg, aki a közös mennyezetéről lelógó füstös lámpa fényénél olvasott. Paulovics jól ismerte a fickót. Tudta, hogy mindenre elszánt Briganti, és nagyon is számított rá, hogy segítségére lesz előzőleg kiagyalt tervének végrehajtásában. Az ajtó nyíláson át óvatosan leereszkedett a létra gömbőjű fokaira, amelyek a legénység kabinjába vezettek. Szemét rajta tartotta az olvasó férfin, készen arra, hogy azonnal csendre intse, mi az észreveszi, de a matróz annyira belemerült a magazinba, hogy Paulovicnak sikerült észrevétlenül lejutnia a kabin aljába. Ott megfordult, és suttogva nevén szólította az olvasó férfit. Az felpillantott a magazinból és ahogy tekintette Rokoff helyettesének jól ismert ábrázatára esett, szeme egy pillanatra elkerekedett, ám a következő pillanatban már is újra haragosan összeszűkült. – Az ördög cimborája! – tört ki belőle a kiáltás. – Hát maga honnét került elő! Mi már mind azt hittük, hogy magának kampec, és oda jutott, ahova régóta való volt! – ő lorsága rettenetesen örülni fog, ha meglátja itt. Paulovic odament a matróz mellé. Ajka barátságos mosolyra húzódott, jobb kezét üdvözlésre nyújtotta, mintha a másik kedves és régóta elveszett meghitt cimborája lett volna. A matróz nem vett tudomást a feléje nyújtott baráti jobbról, és a mosolyt sem viszonozta. Azért jöttem, hogy megszabaduljak ettől az angoltól, meg a vadállataitól és akkor egyikünket sem fenyegeti többé a veszély, hogy majd visszatérünk a civilizált világba. Csendesen rajtuk üthetünk, míg alszanak. Úgy értem Greystockon, a feleségén, meg azon a fekete fickón, Mugambin. Aztán már sima ügy lesz elintézni az állatokat. Hol vannak most? Oda lent, felelte a matróz. De ide figyeljen, Paulovics, mondok én magának valamit. A maga esélye arra, hogy minket az angol ellen fordítson a nullával egyenlő. Megkaptuk mi már a magunkét magától is, meg attól a másik vadállattól is. Ő halott, és nem hiszem, hogy valami ménykű nagyot tévednék, ha azt mondom, nem sokára halott lesz maga is. Maguk ketten úgy bántak velünk, mint a kutyákkal, és ha most azt hiszi, hogy hű, de mennyire szeretjük magát, hát jobb, ha kiveri a dolgot a fejéből. Azt akarja ezzel mondani, hogy ellenem fordulnak kérdezte Paulovics. A másik bólintott, majd mintha valamilyen ötlete támadt volna, kis idő múlva újra ő szólalt meg. – Hacsak? – mondta. – Nem tesz róla, hogy érdemes legyen futni hagynom magát, még mielőtt az angol megtalálja itt. – Csak nem akar elküldeni innen vissza a dzsungelbe, ember? kérdezte Paulovics, hiszen ott egy héten belül meghalnék. – Ott mégis van valami reménye, felelte a matróz. – Itt nincs reménye semmi, mert ha fölköltem a cimborákat, lehet, hogy a szívét vágják ki még mielőtt az angol kezébe vehetni. Piszok nagy szerencséje van, hogy engem talált ébred, és nem a többiek közül valakit. Maga megbolondult, kiáltotta Paulovics. Hát nem gondolt még arra, hogy az angol minnyájukat felkötteti, miért visszaviszi magukat oda, ahol a törvény az úr? Nem, az semmi ilyesmit nem fog tenni, felelte a matróz. Megmondta nekünk, meg azt is mondta, hogy senki sem védkes, csak rokkov meg maga. A többi csak a maguk eszköze volt. Na, mit szól? Paulovic vagy fél órán keresztül próbált hol könyörögni, hol fenyegetőzni, mikor milyen kedve volt. Néha már már elsírta magát, máskor meg hol mesés jutalmat, hol méltó büntetést helyezett kilátásba. Ám a másik hajthatatlan volt. Kerek Perec megmondta Paulovicnak, hogy csak két dolog közül választhat. Vagy beletörődik abba, hogy azonnal átadja őt Lord Greystoknak, vagy pedig annak fejében, hogy békében eltűnhet a kinkédről, a nála és a kajüttjében lévő minden értékét és pénzt az utolsó centik odadja a matróznak. – És most már piszok gyorsan döntenie kell, – morogta a fickó, – mert aludni akarok. Válaszom mi legyen? Ő vagy a dzsungel? – Megbánja ezt még, – sziszegte Paulovics. – Tartsa a száját! – förmet rá a matróz. – A sokat ugrál, meggondolom magam, és a végén még itt tartom. Márpedig Paulovicnak esze ágában sem volt önként Tarzan kezére adni magát, amíg ezt elkerülhette. És bár a rémségekkel teli dzsungeltől is iszonyodott, mégis sokkal inkább oda kívánkozott, mintsem, hogy a biztos halált kelljen választania, amelyre tudta, sokszorosan rászolgált, és amelyre a majom ember részéről biztosan számíthatott. Alszik valaki a kajütönbe? kérdezte. A matróz a fejét rázta. Nem, mondta. Lord és Lady a kapitányi kabint foglalta el. A másodkapitány a sajátjában lakik, a magáéban meg nincs senki se. Elmegyek is idehozom magának az értékeimet, mondta Paulovic. Megyek én is, nehogy megpróbálja valami rosszban törni a fejét mondta a matróz, és a másik nyomában elindult felfelé a fedélzetre vezető létrán. A kajüthöz érve a matróz odakint maradt örködni, és egyedül engedte be Paulovicsot a kabinjába. A fickó összeszedte holmiát, amelyel meg kellett váltania a bizonytalan menekülés lehetőségét, és még egy pillanatra megállt a kis asztalka mellett, amelyre mindent felrakott. Valamilyen olyan terv után kutatott elméjében – amelynek révén vagy gondoskodhatna a saját biztonságáról, vagy bosszút állhatna ellenségein. És miközben töprengve álltott, egyszer csak újra eszébe jutott a kis fekete doboz, amely az asztal egyik rejtett zugában lapult a felnyitható titkos fedél alatt, amelyen éppen a kezét nyugtatta. Baljós, kárőrvendően elégedett vigyorgás ömlött az ember arcán, előre előrehajolt és az asztal fedele alatt tapogatódzott. A következő pillanatban már elő is húzta rejtek helyéről a keresett tárgyat. Amikor bejött, meggyújtotta a feje fölött a gerendán himbálódzó lámpást, hogy lásson, míg összeszedi a holmiát, most pedig a lámpa fénybe tartotta a dobozt, míg a fedelet rögzítő kis kampóval babrált. Amikor kinyitotta, látszott, hogy az egyik belül két rekeszre oszlik. Az egyik rekeszben egy kis gépezet volt, óraszerkezetre emlékeztetett. Ezen kívül két száraz elemből álló telep is volt még benne. Az óraszerkezettől drót vezetett a telep egyik pólusához, a másik pólustól pedig az elválasztó falon keresztül egy másik drót vezetett a túlsó rekezbe, hogy onnan visszatérve közvetlenül az óra szerkezethez csatlakozzék. Hogy a másik rekez mit tartalmazott, az nem volt látható, mert a borítás eltakarta, és látszott, hogy kátránnyal rögzítették a helyére. A doboz alján az óra szerkezet mellett egy kulcshevert, amelyet Paulovics kivett onnan és ráillesztett a felhúzó rúgó tengelyére. Óvatosan forgatta a kulcsot, és néhány ruhadarabot dobva a dobozra igyekezett tompítani a felhúzás művelete közben keletkezett zajt. Egész idő alatt feszülten fülett, nem hall le arra utaló nezt, hogy a matróz vagy bárki más közeledik a felé, de senki sem zavarta meg munkájában. Amikor a rugó felhúzásával végzett, az óra szerkezet mellett lévő számlapon beállította a mutatót, majd helyére tette a fekete doboz fedelét, és az egész szerkezetet visszadugta az titkos rekeszébe. Rosszatsejtető mosó játszott a férfi, szakál keretezte ajkán, míg magához vette értéktárgyait, elfújta a lámpát, majd kilépett a kajut ajtaján, és odaállt az odakint várakozó matróz mellé. – Tessék, itt van a holmi! mondta Paulovics. Most engedjen utamra! – Előbb bekukkantok a zsebeibe, felelte a matróz. – Hát, ha nem vett észre valami jelentéktelen kis apróságot, aminek maga úgy sem veszi hasznát a dzsungelbe, de ami esetleg piszok jól jön egy szegény londoni tengerésznek. Ah, – Á, ugye, hogy pontosan ez történt, amitől tartottam? Kiáltott fel a következő pillanatban, miközben egy kötek bankjegyet húzott elő Paulovics kabátjának belső zsebéből. Az sötéten nézett maga elé, és morogva átkozódott, de belátta, hogy hiába veszekszik, úgysem megy semmire. Így aztán megpróbált beletörődni a megváltoztathatatlanba, -hat -hat abban a tudatban, hogy a matróz úgysem fog soha Londonba érni, és nem lesz alkalma élvezni tettének gyümölcseit. Paulovics rettenetesen szeretett volna valamilyen gonosz megjegyzéssel utalni arra, micsoda végzet fogja hamarosan utolérni a matrózt és a kinkéden tartózkodó társaság többi tagját, de attól való félelmében, hogy felkelti a fickó gyanakvását, nagy nehezen elfojtotta magába a kínzó vágyat, és inkább csendben végigment a fedélzeten, majd leereszkedett kenújába. Egy-két perc múlva már szaporán evezett a part felé, hogy alakja végképp eltűnjék az éjszaka árnyai és a kegyetlen dzsungelélet rémségei közepette, amelyek elől, ha csak halvány sejtelme lett volna arról, hogy mi vár rá az eljövendő hosszú évek során, hogy ne kelljen elszenvednie, inkább kimenekült volna a nyílt tengerre, a biztos halálba. A matróz miután meggyőződött róla, hogy Paulovics távozott, visszatért a legénységi kabinba, Elrejtette zsákmányát, majd lefeküdt a pricsére, miközben a gazember egykori kajütjében kitartóan ketyegett az éjszaka csendjében az a kis, fekete dobozba rejtett szerkezet, amelynek a vesztesként távozó Paulovics eljövendő bosszúját kellett beteljesítenie. A szerencsétlen csillagzatú kinkéd mély álomba merült utasain.